Звільна оглянувся і схопився з крісла. Яні, Янку, а я в цю мить думав про тебе. Господи, Вагедевич об'явився. Довге світле волосся майже закривало августові вилиці, а руді пишні вуса обтягали підковою верхню губу. Бльовський трохи постарів і скидався на статечного шляхтича. Добрі очі визирали з-під кошлатих брів. Він пильно приглядався до Івана. Дошукуючись у погляді приятеля, іскорки неприязні. Але з Іванових очей теж світилася доброта, і вони врешті обнялися. «Не згадуймо нічого, Яні», перший заговорив Август. «Не виграли ні ми, ні ви. Хіба один лише Франц Йосиф? Ідіть-ко з ним. Але як ти?» «Та знаю, знаю. А що я міг сподіяти, коли за твою статтю мученикам вольності просто озвіріли до тебе польські патріоти?» На, Юзеф...» Той вважає, що ти зрадив його особисто, адже скільки, мовляв, зробив для тебе добра. Випівнути добро перемінюється в найтяжчу зневагу, відказав Вагилевич. Навіть же брак, При благодійникові соромиться спожити подаровано йому скибку хліба. А Юзих ще й запитує, бідолаху, чи смачна вона. Що ж до мене, марно й говорити. Святоюрці обзивають христопродавцем за те, що я покинув парафію, і нині погрожують буцигарнею. Поляки не можуть мені простити не тільки тієї статті, а й того, що русалка написана кирилицею. А москвофіли ганьблять мене за латинський алфавіт у дневнику руським. Для всіх я став відступником. Тому і хочу відступитися від Риму і греко-католиків, і від православних теж. Потім про це поговоримо Яні, перебив приятеля Август. Та я таки не радив би тобі заманюватися лютеранством. Знаю про ці твої аспірації. Бо жалітимеш потім. То чужий для нас обряд. Але я хочу тобі повідомити, що у Львівському архіві звільнилася посада архіваріуса, який описував магістратські акти. І якби ти погодився? Він ще й питає. Заіскрилися з утіхи очі Вагелевича. Та я? Та ми за Амалією? Не треба. Не треба дякувати. Мені це нічого не коштує, спинив Івана Август. Я знаю що на кольпортерських заробітках годі прожити. То зайди завтра до архіву, там знатимуть, що ти прийдеш. А поки що візьми цих кілька папірців, колись повернеш». Вагелевич переступав з ноги на ногу. Він хотів обняти приятеля та посоромився признатись у такий спосіб до своєї бідності. Гроші взяв, пообіцявши повернути з першого пенсіону. І вже збирався попрощатись та згадав про рукопис Сухоровського і вийняв його з кишені. То довга історія, Августе, з цим манускриптом, і я не буду розповідати. Але його треба зберегти. Це документ часу. Ще й ніхто у нас не з'явився на порожньому місці, кожна епоха мала своїх предтеч. Поки Вигадевич пояснював август, розглядав рукопис, врешті підвів голову і пильно подивився на Івана. Як цей шиток потрапив до тебе? запитав зхолодніло. Та невже той різуний наукою займався? І ти контактував з ним? То, певно, й знаєш, що його два роки тому повісили на ринку. Вагелевич зів'яв. Те, чого боявся, давно вже сталося, а він і не знав. Звісно, іншого фіналу й не могло бути, і все ж, як же могла така людина повиснути? Це несправедливо. Останні слова Іван вимовив уголос, і Август підхопив їх з іронією. Несправедливо, а як же? За наполяганням поліції, шваба Захар Мацуха, Його судили не за невинні жертви польських родин, а за вбивство актуарія карного суду Зайінчковського, який, звісно, заслуговував такої кари. Ти знаєш, після цього я до кінця зненавидів австрофілів. Я був на страті. Вагелевич здригнувся, він згадав на Штолу, котрий, як видно, був не останнім опришком. І ти відважився я пішов з ненависті до вбивці. А побачив, ні, то передати неможливо, побачив неймовірно вродливого мужа, того самого, що колись вожидові так сміливо і доречно ганьбив аристократів. Сміливець сам натягнув на свою шию петлю. «І Мирон Штола зробив так само», – подумав Іван. І зі словами «Ех, військо йде, банда гарає, пан капітан в портки срає», Зіскочив з підставки так, ніби давно прагнув визволитись від свого власного життя. А потім той плач, той плач маленького скрипаля біля ніг повішеного та розпачливе голосіння. Ваглевич повернувся і без слова пішов до дверей. На порозі оглянувся. Стався перелом, промовив. Скільки десятиліть намагалися поляки підпорядкувати українців у польській політиці, а розбудили в них почуття окремішності? Парадокс? Це правда, відказав Август. Українці відчули себе окремим народом і почали самі вирішувати свою долю, але в який спосіб? Мій добрий Гусю, а скажи, в якій боротьбі, на яких ресталищах ти бачив жалість? запитав Вагилевич і не чекаючи відповіді, Вийшов з кабінету. Яків з Іваном зустрілися в читальному залі Ставропігійського інституту перед початком бесіди львівських учених з Михайлом Петровичем Погодіним. Академік уже сидів за столом поруч з Денисом Зубрицьким з гребілим старцоном, який весь час ворушив беззубими щелепами і голосно чмихав крізь довгий ніс.